Я не бачила старого вкутку протягом кількох тижнів після тієї дивної зустрічі в кав'ярні. Робочі справи поглинули мене цілком і чомусь сенсаційне самогубство лорда Форміра, яке, здавалося, логічним наслідком висновків тієї схожої на привід істоти, залишило болісний слід у моїй душі. Цілком нелогічно, я визнаю, але я відчувала, що старий кутку був якось причетний до цієї трагедії. Але коли в березні того року нас усіх сколихнула таємниця цінної картини Енгра, і де б хто не бував, скрічу припущення та пояснення ціє надзвичайної справи. Мої думки цілком природно повернулися до старого в кутку цієї дивної істоти та його шматка мотузки. І я часто ловила себе на питанні, яким же може бути його пояснення, цієї, здавалося б, справді нерозгаданої загадки. Самі факти, безумовно, були дуже заплутаними, коли мене вперше відрядили від видання «Експрес-пост», щоб ясно та стисло викласти їх читачам. Я знайшла це завдання дивовижно складним. Перечина була простою. Я і сама не бачила в цій справі жодного просвідку. І часто стояла перед чудовою репродукцією картини Енгра наречена, яка в мене є, і думала, чи не заговорять ці усміхнені вуста, щоб повідомити мені, як оригінальне та вишукане полотно – могло опинитися у двох різних місцях в один і той самий час. Бо в цьому, щиро кажучи, і ховалася глибина цієї загадки. Ми, якщо, ваша ласка, називатимемо справжніх власників картини герцогом та герцогиною Полем де Рошешуар. Це, звісно, не їхнє прізвище, але оскільки ви всі знаєте, про кого насправді йдеться – немає значення, як я їх називатиму задля опису цієї незвичайної пригоди. Його світлість ще з молодого одружився зі шведською леді, великого таланту та рідкісної вроди. Вона була художницею небайкого рівня і виставляла свої цінні картини, як у паризькому салоні, так і в Королівській академії в Лондоні. Крім того... Вона була вправною музиканткою, і також видала одну чи дві дуже чарівні збірки поезії. Герцог і його дружина були віддані одне одному. Більшу частину року вони жили в своєму прекрасному замку на оазі неподалік Шантії, І тут вони багато приймали гостей, швидше у домашній та гостинній манері англійських заміських будинків, ніж у більш формальному іноземному стилі. Тут також вони зібрали рідкісні меблі, гобелени та предмети мистецтва, серед яких були певні високоцінні картини французької школи 19 століття. Війна, як ми можемо собі уявити, зробила герцога дерошешуара та його чарівну дружину значно біднішими, як і більшість інших людей у Франції. І незабаром серед арт Лондона, Парижа та Нью-Йорка стало відомо, що вони вирішили продати одну або дві свої найцінніші картини. Найпершою серед них була знаменита наречена Енгра. Одразу ж почалося те, що технічною мовою називають ажіотажем навколо картини. Дилери їздили туди-сюди з усіх великих міст континенту до замку на увазі, щоб оглянути полотно. Пропозиції надходили телеграмами та телефоном, і весь світ мистецтва перебував у хвилюванні через те, що безперечно обіцяло стати сенсаційною угодою. На жаль, як із більшістю прекрасних речей цього зубожілого старого світу, бажаний приз мав дістатися країні, у якої був найдовший гаманець. Певний, містер Арон Джекобсон, мультимільйонер із Чикаго, незабаром надіслав телеграмою пропозицію у півмільйона доларів за картину пропозицію, яку, згідно з чутками, герцог дерошешуар відтоді прийняв. Про містра Аарона Джекобса казали, що він був чарівною, високоосвіченою людиною, великим знавцем та палким прихильником мистецтва. І невдовзі стало відомо, що він уже вирушив до Європи з наміром особисто забирати свій щойно придбаний скарб. Наступного ж дня, після прибуття містера Джекобса, як гостя герцога та герцогині Дера Шешуар, до їхнього замку, всесвітньо відома картина була викрадена серед білого дня крадієм або крадіями, які примудрилися зникнути зі здобичю, не залишивши, як стверджували, жодної найменшої зачіпки, що могла б навести поліцію на їхній слід полотно було чисто вирізано з рами операція що мала займати щонайменше 2-4 хвилини вона завжди висіла над високим каміном у майстерні герцогині проте саме того ранку її зняли та поставили на мольберт в обідній залі безперечно для ближчого огляду покупцем цей мольберт стояв в кутку зали Близу одного з величних вікон, що виходили в сади замку. Найбільш вражаючим моментом у цій зухвалій крадіжці було те, що саме в цей час відбувалося садове свято та тенісний турнір. На газонах та території у повній видимості вікон зали знаходилася юрба гостей і наскільки змогло встановити попереднє розслідування – не було щонайбільше 20 чи 25 хвилин, протягом яких хтось із слуг або мешканців замку не проходив власне крізь залу або не мав нагоди спостерігати за вікнами. Сама обідня зала має монументальні двері, що відкриваються у великий центральний вестибюль, а напроти них подібні двері ведуть до бібліотеки. Мармуровий вестибюль проходить прямо крізь центр головної будівлі. Він має як парадний вхід, так і вхід із саду. І всі вітальні відкриваються з нього праворуч і ліворуч. Поруч із парадним входом знаходиться один із основних проходів до кухонь та підсобних приміщень. Отже, аж до пів на п'яту того доленосного дня Слуги снували туди-сюди вестибюлем, заклопотані підготовкою до чаювання, яке подавали зовні на галявинах. Тенісний турнір саме добігав кінця. Герцогиня була на галявині з гостями, розливаючи чай, а рівно о пів на п'яту герцог Дерошешуар увійшов до замку через садовий вхід, перетнув вестибюль, і попрямував до бібліотеки, щоб забрати призи для переможців турніру, які були замкнені в його письмовому столі. Двері обідньої зали були відчинені навстіж, і герцог, проходячи повз, зазирнув у середину. Картина була на своєму місці, і він кинув на неї погляд, відчуваючи гострий жаль від думки, Ще йому неодмінно доведеться розлучитися з цим коштовним скарбом. У герцога пішло трохи часу, щоб розсортувати призи. А оскільки тим часом надійшла вечірня пошта і на його столі лежало кілька листів, він не зміг втриматися від бажання переглянути свою кореспонденцію. Загалом він вважав що міг пробути в бібліотеці близько чверті години, або й більше. Він зачинив двері, коли входив до бібліотеки, а коли вийшов знову, то безумовно зауважив, що двері обідньої зали були зачинені. Але в цьому не було нічого, що могло б викликати підозру. І з охайно перев'язаними пакунками під пахвою він знову перетнув вестибюль і вийшов до саду. О п'ятій годині Амаде, головний дворецький, мав нагоду зайти до обідньої зали, щоб взяти особливу срібну тацю, яка була йому потрібна. Він визнав, що був вражений, виявивши двері зачиненими, адже проходив повз них за чверть години до того. І тоді вони були відчинені навстіж, Втім, він увійшов до кімнати без серйозних побоювань, але наступної миті мало не знепритомнів від жаху, побачивши порожню раму на мольберті. Навіть першого погляду було достатньо, щоб виявити це мерзене діяння. Картину не виймали з рами, полотно було вирізане». Амаде, однак, знаючи, що належить його гідності, не став турбувати увесь дім тут і зараз. Він тихо повернувся до саду, де якраз відбувалося вручення призів після турніру, і, вибравши сприятливий момент, зустрівся поглядом із герцогом та повідомив йому цю жахливу новину. Навіть після цього нічого не було сказано» поки гості не розійшлися. Пса наказом герцога двері, що вели до бідньої зали, були замкнені, а на розпитування допитливих дам про шедевр давали ухильну відповідь, що картина перебуває в руках пакувальників. Залишилося лише коло гостей, яке, звісно, включало і містера Аарона Джекобса. У замку також мешкало кілька леді та джентльменів. І перед тим, як усі вони пішли до своїх кімнат готуватися до вечері, їм розповіли, що сталося. Тим часом по поліції вже послали, і пан комісар проводив попереднє розслідування. Кімнати та речі всі слуг були обшукані, і за й саме гости цей обшук поширили і на їхні покої – Твору мистецтва вартістю півмільйона доларів не могли дозволити просто так зникнути, а крадію залишитися невиявленим заради світських умовностей. Адже за французьким законом кожен може вважатися винним у злочині, доки не буде доведена його невинність. Крадіжка шедевра Енгра була одним із тих випадків, які цікавлять громадськість, у кожній цивілізованій країні. А тут, в Англії, де більшість людей одержимі пристрастю до кримінальних розслідувань, вона у певному сенсі стала справжньою сенсацією. Я пам'ятаю, як ми всі вперше усвідомили, що картина справді зникла, і що французька поліція, попри свою розхвалену проникливість, зовсім не змогла знайти найменшого сліду крадія. Ми одразу ж почали шукати романтичне розв'язання цієї таємниці. Герцог де Рошешуар та його вродлива герцогиня викликали наше найглибше співчуття, бо дуже скоро з'ясувалося, що ані шедевр Енгра, ані будь-які інші цінні твори мистецтва з колекції герцога не були застраховані. Цей факт здається майже неймовірним для англійців, для яких будь-який вид страхування є невід'ємною частиною звичайного домашнього побуту. Проте за кордоном ця система не є настільки всеосяжною чи поширеною, і існує незлічена кількість домогосподарств на всіх щаблях соціальної драбини, які не думають витрачати гроші на страхування, хіба що можливо від пожежі. Хай там як, факт залишався фактом. Наречена не була застрахована від крадіжки і через дії невідомого лиходія герцог та герцогиня Деро Шишуар, якщо тільки поліції зрештою не вдасться знайти вкрадений шедевр, стануть біднішими на півмільйона доларів. Зі своєю звичною відсутністю логіки читач дешевої преси негайно звернули увагу на містера Айрона Джекобса, майбутнього покупця. Статус чиказького мультимільйонера, як виявляється, не дає людині імунітету проти спокуси здобути нечесним шляхом те, чого вона палко жадає. У будь-якому разі публіка вирішила, що містер Джекобс не такий багатий, як про нього кажуть, але, з іншого боку, будучи настільки жадібним до володіння європейськими творами мистецтва, як людожерду плоті, він вкрав картину, яку не міг дозволити собі купити, і через 10, а може і 15 років, коли історія таємничої крадіжки буде віддана забуттю, містер Джекобс виставить шедевр у своїй галереї. Як цього можна було досягти без подальшого втручання поліції, ці розумники навіть не намагалися пояснити. Таємниця залишалася нерозгаданою майже два роки. Протягом цього часу багато різних сенсацій, кримінальних чи інших, витіснили справу про шедевр Енгра з пам'яті публіки. Раптом ося ця історія відродилася, перечому в спосіб, який виявився значно захопливішим, ніж будь-хто міг припустити. Це було пов'язано, хоча європейська публіка про це і не знала, зі смертю в липні 1919 року Чарльза Тапера – голови однієї з найбільших кінематографічних організацій в Штатах. Людини, яка протягом останніх кількох років контролювала понад дві тисячі кінотеатрів і за своє життя заробила мільйони. Якось під час війни він одружився з відомою кінозіркою Анітою Ходжкінс, прекрасною, проте, Абсолютно неосвіченою дівчиною, яка була родом з Верхнього Тутінга. Заповід містера Чальза Тапера був затверджений на нечувану суму, і щойно його справи були владнені місіс Тапер, яка, очевидно, залишилася кокні, як в душі, так і в мові, відпливла до Англії з наміром знову селитися в країні свого народження». Вона купила Холтменор, величний будинок у Бакінгемширі, перевезла з Америки всі свої розкішні меблі та речі, і на початку 20-го року, коли її палацова резиденція була готова до заселення, вона вийшла заміж за лорда Полчестера, декадельського молодого недотепу, який за чутками закохався в неї, коли вперше побачив Її обличчя на екрані. І, ймовірно, місіс Аніта Тапер у дівоцтві Хошкінс тішила себе думкою, що як тільки їй стануть величати леді, вона автоматично перетвориться на зірку світського товариства, подібно до того, як колись була зіркою кіноекрана. Але в цій безневинній амбіції вона спершу зазнала розчарування. Хоча вона розкішно меблювала свій новий дім, хоча у всіх дешевих газетах та тижневиках з'являлися замітки з подробицями про пишний маєток, де нова леді Полчестер була королевою, хоча вона з'являлася протягом лондонського сезону 1920 року на кількох офіційних заходах і того року відвідала вечірній прийом при дворі Сяючи перлами, які могла позаздрити сама імператриця, вона виявила, що в Бекінгемширі найкращі люди уникали візитів до неї. А ті візитні картки, що час від часу залишалися в її передпокої, належали переважно місцевим лікарям, пасторам або відставним лондонським торговцям, чи матерям з доньками на видані які з нетерпінням чекали на вечірки у великому будинку та на можливі шлюбні трофеї. Так тривало якийсь час. А потім Леді Полчестер, бажаючи без сумніву перевірити наміри графства щодо себе, розіслала запрошення на садову вечірку. Серед запрошених були її нові лондонські друзі і спеціальний поїзд, із Падінгтона мав доставити цих гостей на свято Серед них був і містер Арон Джейкобс Він знав покійного за Тапера що у Штатах А з леді Полчестер познайомився зовсім недавно На одному з пишних прийомів у посольства Сполучених Штатів у Лондоні Вона зацікавила його з захопливою розповіддю про свою чудову колекцію творів мистецтва, картин та антикварних меблів, які вона успадкувала від першого чоловіка, і якими тепер був прикрашений її будинок у Бекінгемширі. І коли вона запросила його на вечірку, він охоче погодився, скоріше, як я гадаю, з цікавості побачити предмети, якими він завжди палко цікавився, ніж через бажання зблизитися з цією дамою. Садова вечірка в холтменорі, як називався цей маєток, здається, не мала великого світського успіху. По-перше, весь день йшов дощ, а військовий оркестр, найнятий для цієї події, виявився надто гучним для розваг у приміщенні. Проте деякі гості були щиро зацікавлені, Справді величним зібранням меблів, обеленів, картин та творів мистецтва, що прикрашали цей палац. Після чаю леді Полчестер люб'язно провела їх усім будинком, особисто вказуючи на найвизначніші експонати колекції і жодного разу, не забувши згадати ціну, за яку покійний містер Чапстапер передбав. Той чи інший шедевр. І саме тоді сталася справжня сенсація. Слідом за господиною гості вже оглянули, як належить, захопилися двома справді величними полотнами Вандейка, що прикрашали хол. Коли вона повернулася до них і промовила, театрально змахнувши руками, рясно осипаними коштовностями. Ви неодмінно повинні зайти до бібліотеки і побачити картину з гекку Містер Тапер. підав понад півмільйона доларів. Я і уявити не могла, що вона в мене є. Бо він так і не виняв її з ящика. А я не бачила її до цього року, поки вона не приїхала разом із рештою моїх речей з нашого будинку в Нью-Йорку. Лорд Полчестер... Наказав її розпакувати і повісити в бібліотеці. Сама я не надто розуміюся на такому, а покійний містер Тапер не мав часу насолодитися покупкою, бо помер через два дні після того, як картина прибула до Нью-Йорка. Як я вже казала, він так і її не розпакував. Він купив її для одного комерційного проєкту, який колись мав на думці. Та потім план провалився, і я, щиро кажучи, більше ніколи про стару картину і не згадувала. З цими словами вона провела їх до бібліотеки. Кімнати шляхетних пропорцій, заставної книгами у вишуканих палітурках, з чудовим каміном у стилі Адамса, над яким їй висіла картина. Звісно, серед присутніх були і такі хто ніколи не чув про викраденого Енгра. Але знайшлося кілька людей, які, війшовши до кімнати, буквально заціпеніли від подиву, бо це безумовно була вона. Наречена з неймовірно виписаними східними тканинами, витонченими лініями тіла та загадковою усмішкою, дивилася плотна донизу, наче мала повне право перебувати в домі колишньої кінозірки, іначе навколо неї не чинилося величезного скандалу в усьому мистецькому світі Європи. Можна не сумніватися, що людиною, яка в тому мить була вражена найбільше, був містер Арон Джейкобс. Але він був занадто великим джентльменом і занадто людиною світу, щоб виказати свої почуття тоді. І я припускаю, що ті, хто, як і він, подумали, що пізнали вкрадений шедевр, теж не хотіли нічого говорити, поки не будуть впевнені. Адже англійці всіх верс суспільства за своєю природою не теплять бути вплутаними у будь-який галас. «Безперечно одне!» У ту мить не було сказано нічого, що могло порушити самовдоволений спокій леді Полчестер, а невдовзі вечірка скінчилася і гості розійшлися. Звісно, люди вважали, що містеру Аарону Джейкобсу слід було повідомити лорда Полчестера про свої наміри перш ніж йти до поліції. Але лорд Полчестер був Таким і в власному домі, таким легковажним дурним і, до того ж, схильним до випивки та нестримних спалахів гніву, що й ті, хто його знав, легко зрозуміли, чому така розсудлива ділова людина, як містер Арон Джейкобс, уникала б з ним будь-яких особистих пояснень. Містер Джейкобс пішов прямо до поліції того ж самого вечора. А вже наступного дня до леді Полчестер завітав детектив Перлі, один із найздібніших і найтактовніших співробітників поліції. І справді, йому знадобився весь його такт перед лицем розлюченої кінозірки, коли ця леді зрозуміла мету його візиту. «Як вони посміли прийти і ставити мені такі зухвалі запитання?» – дютувала вона. Невже вони уявили, що я вкрала ту паскудну картину, яку я радше виконала б на смітник, ніж поглянула на неї ще раз? Я, яка могла б викупити всі картини в будь-якій галереї і навіть не відчути витрат? Відолашний Перлі пережив бельми неприємні чверть години, але за якийсь час йому таки вдалося втихомирити розгнівону пані. І змусити й спокійно вислухати те, що він мав сказати. Йому вдалося пояснити їй, що без жодної тіні підозри щодо її добропорядності чи репутації покійного Чарльза Тапера неможливо ігнорувати той факт, що картина, яка нині висить у бібліотеці Холменора, є власністю герцога дерошешуара, що його будинку у Франції. Вона була викрадена понад два роки тому, якщо бути зовсім точним. Її вкрали 25 липня 1919 року. «Тоді, – відповіла леді, – аж ніяк не переконана чи втихомирена, я можу довести, що ви всі брехуни, бо покійний містер Чальстапер купив цю стару річ задовго до того». Він був у Європі навесні 19-го року і знову висадився в Нью-Йорку 18 травня. Він сказав мені тоді, що зробив кілька цікавих покупок у Європі, серед яких була картина, за яку він заплатив півмільйона доларів. Я сварила його за це, бо вважала, що він викидає гроші на такий непотріб. Але він відповів, що хоче використати картину та якоїсь чудової рекламної схеми, яку він задумав. Тож, я більше про це і не згадувала. Але це та сама картина, про яку ви кажете, що вона була вкрадена у якогось там герцога в липні. Хоча я кажу вам, що її відправили до Нью-Йорка щонайменше за місяць до того. Можливо, у цей момент детективу Перлі. Не вдалося повністю приховати легкий недовірливий погляд. Бледі Полчестер знову накинулася на нього на Чефурія. То ви і досі думаєте, що вкрали цю брудну стару картину? Чи не так? Закричала вона вживаючи вислови, які зовсім не пасує друкувати. І ви вважаєте,